став для нього існувати. Вибачте, я звертаюся до вас, прошу вас допомогти. Я зайнятий, залиш мене у спокої. Сердиточ михнувши, я ретирувався і попрямував шукати полку. Двері останнього кабінету стояли відчиненими навстіж. Ще з коридору я запримітив, дебелого сирійця з квадратним обличчям, грізно вигнутими бровами і глибоко посадженими вепрячими очі. Та ж сама форта. Так само ідеально вибрите підборіддя. На погонах блищать три здоровенні зірки. Крім полковника, в кімнаті було ще двоє офіцерів. Я застиг у нерішучості. Півхвилини хвилини вони розмовляли, вдаючи, що не помічають мене. Зрештою я відважився і, не переступаючи поріг, розтулив рота я завізую. Важко було вигадати щось більш нахабне і прямолінійне. Ти з України? Голос полковника був низьким, густим і тягучим. Схоже, йому вже доповіли про мене. Так, з України. Щойно прибув із Єгипту. Мені потрібна віза лише на три дні. Сирій жестом запросив зайти. Сісти не запропонував. Для чого ти прилетів сюди? Мене ж заціпало. Ви що, всі змовилися? Я вже розповідав це вашому колезі. Перед тим клерку на паспортному контролі. Цілком випадково опинився в Каїрі в розпал революції. Далі в деталях виклав всю історію. А що ти робив у Каїрі? Подорожував. Майже місяць провів у західній пустелі. Покажи паспорт. Я неохоче розлучився з паспортом. Полковник покрутив його в руках, взявся гортати сторінки, пильно роздивляючись усі візи. Ти був в Ізраїлі? Він шукав до чого прискіпатися б. Звичайно, ні. Тут я вперше замислився над тим, що справді можу залишитися без візи і сидітиму три дні в транзитній зоні аеропорту. Я не знав, що буде далі а тому не розумів, що такий варіант був би далеко не найгірший. «Ти студент?» Цього разу я не поспішав ізвід. Бажання переконатися в тому, що я студент насторожувало. Студенти найбільш вразливий і малозахищений про шарок серед мандрівних Я почувався б значно впевненіше, якби представився журналістом. От тільки казати таке не можна було. «Так, я студент». «Добре». Полковник відклав мій паспорт і відвернувся. Стромивши руки в кишені, я м'явся на порозі кабінету. Глубок злостив, котре поліз угору з травоходом. Манера обривати розмову, перекладаючи на мене ініціативу, страшенно бісила. «Фактично мені пропонували благати. То був мовчазний шантаж». Сирійці чудово розуміли, що в мене немає вибору. Про те, що більше на мене тиснули, то більше я паленів. Помовчавши, трохи спитав. Можна дізнатись, коли нарешті удостоюся візи. Я повинен отримати підтвердження від начальства. Дурня, яке пів, ти ж полковник, яке ще начальство. Невже через кожного, хто отримує візу безпосередньо в аеропорту, ви піднімаєте на ноги генералів. Знає, що це неправильно, та все ж не стримався. Полковнику, у вас там що, консиліум? Ви скликаєте парламент, щоб вирішити, чи можна мене впустити в країну?» Сиріць учепився в мене поглядом. Його нижня губа випнулася. Щось скольнуло мені в грудях. В очах полковника виразно читалося. «Хлопче, ще трохи!» «І ти дограйся! Вийди!» – холодно наказав він. Трачати мені було нічого. Мій багаж майже три години на конвері в залі прильотів. Не могли б ви послати когось, щоби... «Вийди!» Знову довелося відступити ніж чим. Протягом наступної години я ще тричі вчащав до полковника з тим самим запитанням, що з моєю візою. Офіцер щоразу відповідав, що відповіді поки що немає. Одного разу він подзвонив при мені до, так би мовити, начальства, трохи погакав арабською, поклавши трубку, пояснив, що начальства немає на місці. Я не був певен, що він говорив із ким. Швидше за все, він прогундосив щось у трубку, в якій звучали короткі гуд. Ця гра могла тривати вічно. Я виснажувався. Страшенно хотілося пити. Без візи я навіть у туалет не міг сходити. Найближче обирання знаходилося в залі прильотів. Відтак о 21.10 я вирішив виступити в последній рішительний бой і не відставати від полковника, поки не доб'юся візи. Вечір добрий полковнику, постукавши, валююсь у кабінет. Це знову я. Коли буде віза? Офіцер повернувся до мене картинно, просто по-ковбойськи якось, поклавши руку на пістолетна. Тобі вже пояснювали. Я не можу пропустити тебе, поки не отримаю підтвердження від начальства. Я громадянин України і маю право отримати сирійську візу в аеропорту. Ви не можете поводитись так зі мною. Я не якийсь собака. Ви утримуєте мене більше трьох годин, при цьому я навіть у туалет сходити не можу. Містер, подивіться, який у мене файний пістоль. Розплився у зарозумілій посміс. Щоки розтягнулися, шкіра довкола губ стислася в зморшки. Він відчув, що я налаштований серйозно, але потрактував це на свій лад. Відкинувся на кріслі, зиркнув мені за спину, переконався, що ми самі і заговорив Знаєш, я намагаюсь тобі допомогти. Подзвонив куди треба, чекаю відповіді. Він тицьнув пальцем на телефон. Бачиш?